أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بما تبصرون الله جل جلاله دې څنګه یک قسم کې په صداقت د قران باندې چې دا قران کتاب دی په دلته و ظاهر الفاظ ته چې انسان ګوري نو الله پرمحي فلا اقسم لمن نوابي علما د دې معنا کوي چې حاجت کسم نشته نشته د کظم حاجت تا او سره د دې نبيام قسم خو چې دا قران صادق کتاب دی او بعضي مفسرینو د لفظ د لاج دې د دې معنا نكې فلا اقسم قسم خو دا معنا بنه کوي قسم خو قسم نه خو صحیح خبر ادا تاسو په پښتو کې ملیدلې وي زړې خبرې کوي خبر ودی کښ نو بل ودی نه قسم دی نو دا نه قسم سر نه لګیدلې هغه چې مخ کې کوم خبرې کړې نه غوښته دا سينه ده نو دې قرآن کوم تکذیب کوو داږي باندې الله پرمې فله دا سينه نه دا تاسو دې تسیر وایي جادو وایي كهانت وایي لا دا سينه نه او کس مله وي زمري قسمي بما تبصرون پاسبندې چې تاسو ویني وما پاسبندې لا تبصرون چې تاسو ویني نوګور د دې موفسرینو مختلف تشریحات کړی بعض موفسرین او یاثار د قدرت د الله تعالی بعض ظاهر دي بعض پټ دي ډیر سيزون لري مونږه نو ډیر سيزون دي مونږه وینو د الله د قدرت کمالات نړمبي کې قسم شته بسرون چې تاسو کوم اثر د قدرت الله ویني ظاهر اثر د قدرت چې څنګه او بل قسم ش په اغه سيزون باندې چې ا اثر د قدرت خفي دي هغه کله الله قدرت چلي کې مونږ انو دي ډیر سيزو نه دي مونږ انو دي جنات دي او هغه نور مخلوقات په هغه قسم شي او بعضي مفسرین وای اجسام دي ده کارینو الله وي قسم خرم په سچې تاسوینه لکه اجسام شو جسمونو او قسم خرم په سچې تاسوینه لکه ارواح او بعضي مفسرین وای جه قسم خرم پاغه چې تاسو وینئ چې هغه مخلوق ته او قسم حرم پاغه ذات باندې چې تاسو وینئ چې الله تعالی او بعضي مفسرین وايي چې ما تفسرون چې تاسو وینئ چې هغه مخلوقات دي او چې کم تاسو وینئ لکه انسانان شو شنو وینئ لکه جنات شو پرشتي شو هو دا ټول تفسیر بیل مثال هر ځای مثال ذکر کړدی صحي خبردار ده چې په ټولو موجودات الله قسم یو موجودات دو کسمه دي بعضی ښکاري او بعضی نخکاری الله لوی قسم شي وي شيبان الله قسم نه خوږي بيفسي الله په دې ميدم قسمي په دې ميدم قسمي ښکاري په دې ميدم قسمي ښکاري په نخکاری پاغي ميدم قسم نو دا یو قسم نشي ګوره په اعتبار د مقسم به هیڅ سره چې پښشم شیبان قسم خوړي نو دا په زړګو کې قسم شو الله تعالی پر مې قسم دي په مو وی چی ویناو کني ویني انه لقول رسول الكريم وګوره تاسو سوجو کګه یو قسم نشه به هر شي باندې وګেকে ځان ځال کشم شدا دې وی غټ قسم شه ځکه الله تعالی دې دې چې هغه څه ده انه یقینا دا قران چې ده لقول رسول الكريم خامخه خا دا اغه وینا دا تلاوت دا ده دا اغه پیغمبر عزتمن نو کریم نبعض مفسرینو رسول کریم دې جبريل سي پد راغسته جبريل غسته ظاهر او راجح کول دا د جدی نه مراد نبی له سلام دې زکا رستم اشاره تن نبی له سلام تو سلام بارکه صراحتن بعض نبی له سلام بارکه الله خبري دي زاقه بارکه خبري دي نو انه لقول الله او قسم مريچي کې نه دا قران لقولو دا تلاوت ته د هغه پیغمبر چې موږ وت ورکل دي وغه تلاوت کوي په تاسو سوال دي دا تلاوت ته د هغه پیغمبر عزت من کریم من چې عزت من په الله تعالی باندې چو محمد علیہ السلاة والسلام دے وما ہوا ند دا قرآن بی قول شاعرن دا بینا دا شاعر ندہ کما تقولون لکسنگا چوائے دی بے نبی علیہ السلاة والسلام تا شاعر د دا دی تو مدبہ پلگو اللہ جل جلال ہو پدی جملت کے رد کی پدی مشرکانو بان لے چو نبی علیہ السلام شاعر ندے ند او دا قرآن شاعر ندے ند قلی لما تؤمنون دیر لک تصدیق دیر لک تاسو ایمان راڑے دلیې ایمانو اولوونته ایمان دا کپله باندې ایمانو نو سره د هغې نه بوتانې منلو و یو منو اکثر همډ الله الله هم مشریکون الله پرومنندې په ایمان د راړی سره سره ش کوم کوي او د د کاپیرانو دغه ایمانو وال من او ایمان سر چې ش ک اوځای شو ایمان پاتې نه شو خبر ځ انال ټیر خوک دی پختتو پیاره تیز بپاس وړه د شرق مثالم دغلی خبر د انتاله سره غ ایمان ختم شي نو او مفسرین ديږي چې پرمحي چې قلیل لم مراد آدم ایمان دی تاسو ډیر لګ ایمان راळे ینه اس ایمان نه راळे بالکل ایمان راळे د سره تصدیق نه کوي د قران مننه شه الټه سره کوي بلکې په تہمت پہ لګوي سره جادو تمای ولا بکول کاهنن او نه د قران وینا د کاهل بامبل دغه خبرو نشي ورګي نو دا ارغو وینا نه زکر عليه السلام باندې باندې دامت مطلب کاهن سره قلیلما تذکرول تاسو ډیرر لک فند اخلی اهلی م کو ډیر لږ نسیت قبل و نو دا کل د کاهو نه دا دقرورآ بیا سپ شو د تومت شو نو سلام اسلام کاه نه دی او دقرآنتهت نهلی او تاسو یت نه تنیلون نو شو دی حقیقت الله په ی داقرآ چې د تنزیلون دا نازل شو دیناازل شوي د مربلمین د جانب د زیات نه چېغ پون کې د مخلوات د آ د انسانیت فال نه ده ف نه په پا دوک اسم د یو روحانی پ نه ده یو جسمانی پ نه ده د جسمانی پ نه هغه په دنیا ازګانو باندې کږ او روحانی پ نه په پا آو حدث بندې کې د بره نه دی د د اعضا آ هم د بر نه او جسم د خته نه دی د د اعضاام د خته نه ده دزموکې نه ده دا, دا, دا, دا روحانی زا ده د بره نه رببولعاین پالون کې د مخلووقاتو چې د روح اغ د لګل دی لاذا دا زه عزاده در نازل شوهره ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا منه باليمين او کچری جوړ کی دا پیغمبر په مونږ باندې جوړی کنه خو په بل فرض جوړ کی تقول درو باندې دی خبره نسبت مون او مون غدی بعض الاقاويل بعضی خبره د خپل خبر ځان نه ترپه اذا نه پکې اتل جوړ کی ته جوړ کی بل فرض پیغمبر خدا سينه کی حقوقی لا خدنه منه باليمين الله ای مون باندې سلی د لارې پیغمبر لره بل جمین یمین په خلس سره نو خلس نه مراد قوت او طاقت یعنی په انتهایی قوت سره او په انتهایی سره ځکه لاس په معنا د قوت راځي دا مټ باور لري نو خلک کوي زمام طاقت موجود نو مټ نه مراد طاقت خلس الله ډیر قوت او طاقت سره باندې پیغمبر دي سلی دا کله سره چیرې شته نشته خبره نه نو د د قران الپیغمبر نه جوړې بل فرض بل فرض کداسه شوه مه الله دې پیغمبر راټیکړو په قوت او طاقت سره ثم لقطعنا منه الوتين او بیا بخام خامن کټکړو د پیغمبرنا الوتين شارک نه پښتوه کې شارک ترجمه کې هو شارک په ځمکو کې شارک ستوي او دملاده اډو کې جری ده کې د نریشی حبل العسبیل متصلا بالدماء يجري داخل العمود الفکری اشارت چې جی چی د مسکی د اډو کې د اړو کو ممس کې او ر شي اسسی دما اووتتللی اوغ چې کټ شي انسان مړيي او ځ ان تاله اللهمون به شارک د د کټ کړلو بس په ضایب هم ختم کړو که فرس پیغمبر داې تا سووج کوئ چېی پیغمبر باره الله تللا پرقرآې ځان نهکه داې کړ او یو عم راپسلو یو بل به د تی انسان راپسي د د کوآ مع حالله ک یا په قآ کې دځ غ سره به الله تلق قیمت کې څنګه محاسه چېله کې د پیغمبر للحظ ن شته چې په باندې درو ویل شي اځمه په کتاب کې نوغه سړی به قوت او طاقت سره مونږې نو د دې وجهه قرآن کې احتیاط وکړل قرآن په ترجمه کې د قرآن په تفسیر کې هغه کده چې قرآن سړی مو هېته کې او د ګډه نه اړه مي خبر درنځه او دا زال صرف زیاتې دي کتاب الله سره سړی زیاتې خپل خیرت هغه بربادولي الله پر موږ یا په ما منكم من احد بیا بلو په تاسو کې یو تن حاجزين عنه بلو په تاسو کې هیڅ او حاجزين عنه دې نه دفاع کوون کې دل پتاکه تر نه لسی الله ولې شارس رک کټکاو روبیا نو سوق پتا سوق چې پیغمبر بچګړی کده الله دا عذاب په مقابل کې سوک دی پاکول شي الله یو کس ټینګي او تی بچګې نو سوق دی چې الله په مقابل کې سکی بچګې الله لږ وي چنو بچګې چېرې ما داسې شوی و ما را ټینګ کړې و انه بیا الله د قران صداقت بیان وي انه دا قران چې د لتذکر ته مخه نسیت وي په دې تاکه ش نارځګړ تم تذکر وي دي نسیت ته دنیا تذکرې کوي د قبر تذکرې کوي د آخرت تذکرې کوي د دنیا د کامیابی آخرت د کامیابی تذکرې کوي للمتقین فرد کسانو چې فرهیزګار دي فرهیزګار ځان له ګنا له بچی کوي فرهیزګار او د پرمسيته د کافر د پرم ده فرهیزګاری ځکه ذکر کوي چې دیت نه بل فعل فائدہ اخلي ادانه دې فائدہ نه اخلي او د مخکی آیات کې یو خبره یاد ساته تمام منكم من احدن من حاجزي کجانه بده استدلالونه کوي ګوره کجانه غلط پیغمبر الله بر حق کړه لاملا به علماء تکړو عذاب به ورکړو رقبته په خپل مرګ مړشه خبر او الله وسر ادا کارو نه کوه کاغه په الله دروغ وي ټول غډ وړکړي کا په کار چينې سلې وي جواب د دینداري چې داس شي بیان دي دا د نبي صادق د افترا بیان دا د دې بیان نه چې سپورته رو باندې داو د پیغمبرو کې بل راندي هغه لبارزان لدعللي چې هغه دروجن دغه کاذب دي خدای دلته کوم بیان دي مداد دروژن نوی بارکینه پایلې کې درسه د بایدي دبي صادق چې په الله اقتراو کینو الله او مين وسردا کړو نه صحیح پیغمبر چې په الله باندې درو غوي هغه سره وکړو دا د ګجنی بارکینه ده چې د دې استدلال کوي ګور او بند دا چې هغه دروژن پیغمبر له الله استدراجن ټیم ورکړي درجه په درجه راني سي چې ټیم ولور کوي و ان لنا نعلم ان منکم مكذبین او یقینا الله مونږ معلومه راځي چې ګل پتاسو کې مکذبین دي قران دی د قران نه منې کوي د تلکې ندی باندې عمل کوي مکذيب دي د سره انکار کوي مني نه چې مني نه کېبني وته و له حسرت علی الکافرین او یقینا لا تکذیب چي ده الله جل جلاله فرمایي دا ډیر لوی ارمانې پدې کافرانو باندې دي چې دی ویله قران د صداقت قیامت کې د قران چې سویان دي دا ویلي دانه متنه ویلي د قران ولا مراتب ویلي دوی باندې بده تکذیب د قران ډیر لوی حسرت یې چاښ په کې د قران باندې چې په کافر حسرت ته چکه مؤمن منی ورته کینینه بصراررمان کوي خبر زاندل هنن حقوقونه ارسري سره تمشته د غلط بوسناستي یاغه زکه مناستي په لاله کوسو کې مناست کور کې وایې سر خپلې لږلې جته مناسته ود دې پرټین نشته او دا بدل لوی حسرتي الله ویله حسره انه دا ان زلتا کې زم زلتا کې تلین زل جمله اسميه زل الله یقینا د تکذیب ز قران خامخدا به یو ډیر لوی ارمانې بر پهปริ مومنت په برماڼي کې کاش ځکه ناستلې ولې د قرآن ولله صل الله ورکوې ماتم مليو شي وای نه له حق یقین او یقین له قرآن چره خامها حقیقي ني دي حق يقيني دي محض يقين دي نو دا یات ساته یقین په علم تو د درې خبره ګټه ګټه ذهن کې دي او د درې درې مراتب دي فو علم تصویر کېږي یقین نو یو علم اليقين دي څه چیرې علم اليقين سپه علم خبره پرته ده دا ځله مرتبه ده لکه اوس د قبر بره است علم الیقین دی د جنت بره است علم الیقین دی دمت ویل کی عین الیقین د سترګي ولایله چې کله ته قیامت کې پاسه د نه او جنت او مخامه خل پرشتي رالي ځدی کی جهنم مرالي ځدی کی او ته د ارسو وینې لوبیا به عین الیقین دی سترګي یقین مشي والا ولایله مشي او چې کله بیا ته جنت تلال شي او مزيو کی او ولادي او ستی سوک جهنم تلادي او سوځي لوبیا بس شي حق ولیقین قبر زندهاله د حق ولیقین او د حق ولیقین دلته ذکر ده او دوه مرتبی دې یقین ان شاء الله دیشه و سپارا صورت د تکاسور کې برشی د علم درې مرتبی دي لیکن درې مرتبی ني و ان له دا قران چې نه دا ګره هغه درې مرتبه کلا دا بلکل خالص علم دي خالص یقین دي د خبر هغه یقین ني دا چې سوي د یقین شه په دې کې شک نشته فسبح لته تسبيح او پیغمبره په اتیو بیانوا به اسمه ربک د نون رب العظیم چې دی دې لوی شته دا کړل دي چې لوی قران دي نو په لوی باندې د لوی ذات لوی شو کر دا تلوی قران درکړی دی نو پلوې قران باندې تلوی زاته ډېر لوي شو کرsede نو موږ تاسو ته ډېر لوي شو پر کار دي چې الله تعالی موږ خپل کتاب ته کې نو لیو اوبره ځانته نواللہ فرمائی فلاو قسم و قسم خرم بی ما فاسبان دی تو بصیرون لا چی تاسوی وینا اوپا ما فاسبان دی لا تو بصیرون لا چی تاسوی وینا انہو یکینا اللہ قرآن چی دی لقول رسول کریم خام خاتل آود دا پیام بریزت من دی وما هو ند دا قرآن بی قول شائر وینا دا شائر قلیلم ما دیر لکتو منونا تاسوی مان روڑے ولا بی قول کاهن دبا امبلود کاہلا قلیلما تذکرون دیر لک تاسون زیت قبلہ تنزیل نازل شودي من رب العالمین بجانب د فالون کی د مخلوقاتنا ولو تقول لو ولو تقول او بالفرز ودا فی انبر علینا پمباند بعض الاقاويل بعضي خبر د زالا لا اخذنا من خامخا لو ایم بولسدلا ذلا بالیمن فوقه تو قدرت ذرا فما قطعنا من ياب خامه شام کټ کلو د ددن الوتینا شارکلرا فمامل کوم مل احد البس یاب نو د تاسو نه یزو عنه حاجزین دل ربچ کونکه و انه یکنل دا قران چې ده لتذکرۃ خامہ نسیت للمتقین د فرده فریزګارانو و انه یکنل الله و مونگا لنالم خامخه خوویگو علمل کون چې یکنل بتا سو کو مقلبین دروجن کونکې د بد د درو كون كد دي قران لرا و انه يكن ال تكذيب ده قران ده انكار ده قران لحسره الخام زياد تلويرمان بي على الكافرين فكافرانو بان ليه وهي سبب ده بي, بي سبب ده حسرت بي بكافرانو و انه يكن ده قران چه ده حق اليقين ها لو فساد به ته تسبيح وایه باقی بیان وایه پیغمبره مخاطبه بسم ربک الا عظیم لطالل کی در خپل چدل وې ده د نوند پالون کی د نوند د پالون کی خپل العظیم چریم نی الحمدلله رب العالمین والاون ودی صلی الله وسلم و عرس اللهم اهدنا واهدنا عنا سب الی الله <سؤال> راضي سلام الله تعالی